Озвучено книжкова хмаринка, розділ 13. Наступного дня під час обіду я спускаюсь у підвал Максвеллів і починаю відкривати коробки. Підвал забитий транспортними коробками, які ще чекають розпакування, і вже третій я знаходжу те, що шукаю. Я знала, що в Максвеллів повинна бути відеоняня, і на мою радість вона має доволі сучасний вигляд. Передавач являє собою HD-камеру з інфрачервоним нічним баченням, і звичайними ширококутними лінзами. «Приймач» – це великий екран за з книжку в паперовій обкладинці. Я складаю все це в невелику коробку з підвзуття і несу на гору. Коли приходжу на кухню, мене чекає Тедді. «Що ти робила в підвалі?» «Просто так, зазирала, кажу йому, приготуємо тобі равіолі». Чекаю, поки він візьметься за обід, потихеньку прокрадаюсь в його спальню і вибираю місце, де сховати камеру. Я зрозуміла, що коли хочу дізнатися, звідки беруться малюнки, то маю побачити, звідки вони беруться. Я маю спостерігати за його спальною впродовж тихої години. Але заховати камеру не так просто. Вона велика, незграбна, її важко приховати. До того ж, вона має бути увімкнена в розетку. Але я знаходжу вихід завдяки купі м'яких іграшок тваринок. Дуже ретельно закопую там камеру, щоб об'єктив виглядав між Снупі і Віні Пухом. Потім вмикаю її в розетку, налаштовую на передачу, а тоді цілую хрестик, який висить у мене на шиї, і молюсь Богу, сподіваючись, що Теді не помітить нічого незвичного. Повертаюся на кухню і сиджу з Теді, поки той закінчує обідати. Цього ранку він балакучий. Скаржиться, що треба ходити в перукарню. Теді ненавидить стрихтися, він каже, що хоче відпустити волосся, як у боягузливого лева. Але я його майже не слухаю. Я дуже нервуюсь. Ось-ось отримую відповіді на свої численні запитання. Проте не впевнена, що готова до них. Хвилини тягнуться як години, аж ось Тедді закінчує їсти, і я відправляю його нагору на тиху годину. А сама поспішаю в барліг і вмикаю приймач. Спальня Тедді просто наді мною, тож звуки зображення кришталево чисті. Камера спрямована на його ліжко, і мені ще видно більшу частину підлоги – Два місця, де він швидше за все сидітиме і малюватиме. Я чую, як двері в його спальню відчиняються і зачиняються. Теді з'являється в кадрі праворуч, йде через кімнату до столу, бере свій альбом і пенал, а потім стрибає на ліжко. Я чую, м'яке бух об матрац через приймач і крізь стелю над головою, наче це стереотрансляція. Теді сідається з першою спиною на бильце в головах, згинає ноги в колінах, утворюючи підставку для альбома. Викладає рядочком олівці на нічному столику біля ліжка. Потім дістає мініатюрну точилку для олівців, таку, де стружки збираються в прозорий пластмасовий контейнер. Провертає олівець усередині, хрусь-хрусь-хрусь. Потім виймає його, оглядає кінчик і думає, що той недостатньо гострий. Знову вставляє олівець у точилку, хрусь-хрусь, і вирішує, що цього достатньо. Я на мить відводжу погляд. «Тільки щоб пийнути води, і коли знову дивлюсь на екран, відео гальмує, зависає і пропускає кадри, ніби не встигає за звуком. Я все ще чую хрускі в вточилці, але відео застигло на зображенні Теді, який простяг руку по олівець. А потім єдине слово, промовлене тихо, майже пошепки: «Привіт!» Після цього відразу чується швидке шипіння статики. Відео проскакує вперед, знову зависає. Зображення розмивається – Втрачає чіткість. Тедді відриває погляд від альбома, спрямовуючи увагу в бік дверей спальні до когось чи чогось за межами кадру. «Готую олівці», – каже він, а потім сміється. «Олівці для малювання!» Чується довше шипіння статики. Шум наростає і спадає з ритмом, який нагадує мені дихання. У мікрофоні щось тріскає і лопається, і знову зображення проскакує вперед. Тепер Тедді дивиться просто в камеру – а його голова збільшується вдвічі. Це схоже на відображення в кривому дзеркалі. Риси його обличчя неймовірно розтягаються. Руки схожі на маленькі короткі плавники, але обличчя величезне. «Обережно!» – шепоче він. «Потихенько!» Статика гучнішає. Намагаюсь прикрутити звук, але ручка не діє. Звук голосніше і голосніше, аж поки я чую його навколо, ніби він вирвався з динаміка і заповнив усю кімнату відеоскаче. І тепер видно, що Тедді розтягся на матраці, розкинувши рухи, а його тіло б'ється в конвульсіях, і я чую, як його ліжко бух-бух-бухає в стелю. Вискакую з барлога, біжу через фоє, далі мчу сходами на другий поверх, хапаюсь за ручку дверей до Тедді, а вона не повертається. Застрягла, заблокована, або щось її міцно тримає Тедді. Я грюкаю кулаками у двері. Потім відступаю із розмаху, гачу ногою як роблять у кіно, та тільки ранює її. Намагаюся висадити двері плечем, і це так боляче, що я падаю на підлогу, тримаючись за бік. І тут помічаю, що можу зазирнути в кімнату Теді. Під його дверима вузенька у півтора сантиметра щілинка. Лягаю на бік, кладу голову на підлогу, заплющую одне око і заглядаю в ту щілинку. У ніс щосили б'є сморід – токсичний удар концентрованого аміаку – який виривається з кімнати, немов гарячий вихлоп. Він заповнює мені весь рот, і я відкочуюсь геть, кашляючи, задихаючись, і хапаючись за горло, ніби мене обрискали з перцевого балончика. У обличчя течуть сльози, серце мало не вискакує з грудей. І ось коли я лежу в коридорі, витираю шмарклі з носа, намагаюся оговтатися, стараюся зібрати всі сили, щоб просто сісти, то чую, що крихітний механізм у дверній ручці клацає. Я спинаюсь на ноги і відчиняю двері. Сморід знову забиває мені памороки. Це запах сечі, надзвичайно концентрований, який висить у повітрі, наче пара з душу. Я задираю футболку і затуляю нейрота. А теді ніби і не відчуває цього запаху. Він і вухом не веде на весь мій лемент. Він сидить на ліжку з альбомом на колінах і олівцем у правій руці. Працює швидко, густо кладе товсті чорні лінії на аркуш. Теді, він не підводить голови. Схоже, він мене не чує. Його рука не перестає рухатись, затушовує арку штемрявою, зображуючи чорне нічне небо. Теді, послухай, ти в порядку?» Він і досі мене ігнорує. Я наближаюся до його ліжка і наступаю на одну з м'яких іграшок – плюшевого коня, який починає голосно і пронизливо іржати. «Тедді, подивись на мене!» Я кладу руку йому на плече, і він нарешті підводить погляд. І я бачу, що його очі абсолютно білі. Зіниці закотилися під лоба, але рука й далі рухається, малює сама собою без його участі. Я хапаю його за зап'ястя. І мене вражає жар його шкіри, сила, що нуртує в руці. Зазвичай його тіло розслаблене і гнучке, як у ганчірної ляльки. Я часто жартома кажу, що в нього порожні кістки, бо він такий легкий, що запросто можна розкрутити і запустити в небо. Але зараз під його шкірою струмує якась дивна енергія. Відчувається, що всі м'язи напружені, як у маленького підбультер'єра, готового до нападу. Потім його очі повертаються на місце. Він дивиться на мене, блимає. Мелорі! Що ти робиш? Він розуміє, що тримає олівець і негайно кидає його. Не знаю. Ти малював, Теді, я бачила, усе твоє тіло трусилося, наче в судомному нападі. Вибач. Не треба вибачень, я не серджуся. У нього тремтить нижня губа. Я ж попросив вибачення. Просто скажи мені, що сталося. Я розумію, що кричу, але нічого не можу із собою вдіяти. Я страшенно налякана тим, що тут бачу. На підлозі валяються два малюнки, а в альбомі третій не закінчений. Теді, послухай мене, хто ця дівчинка? Я не знаю. Це дочка Ані? Я не знаю. Чому ти все це малюєш? Я цього не робив, Мелорі присягаюсь. Тоді чому це у твоїй кімнаті? Він глибоко вдихає. «Я знаю, що Аня не справжня. Я знаю, що її тут немає. Іноді мені сниться, що ми разом малюємо, але коли я прокидаюсь, то жодних малюнків не буває». Він пошпурює альбом через усю кімнату, ніби намагається заперечити його існування. «Тут не повинно бути жодних малюнків, вони нам просто сняться». І я розумію, що відбувається. Мабуть, Аня виносить малюнки зі спальні до того, як Теді прокидається, щоб йому не доводилось на них дивитися. А я прийшла і перервала їхній звичний процес. На малюнках намальована дівчина і заєць. Потім просто заєць. Потім дівчина біжить за зайцем. Усе це понад сили Теді. і він вибухає сльозами. Я беру його на руки, тіло знову м'яке і розслаблене. Він знову схожий на звичайного хлопчика. Усвідомлюю, що прошу його пояснити щось таке, чого він не розуміє. Прошу пояснити неможливе. Він кладе свою праву долоньку в мою, і я бачу, що маленькі пальчики в плямах від олівця. Міцно тримаю його, заспокоюю і запевняю, що все буде добре. Та насправді я в цьому не дуже впевнена. Бо я точно знаю, що ця дитина – шульга. Розділ чотирнадцятий того вечора до мене заходить Адріан, і ми разом розглядаємо малюнки. Їх усього дев'ять. Три малюнки залишені в мене на ганку, три прикріплені до холодильника і три, які я зібрала сьогодні в спальні Теді. Адріан увесь час перемішує аркуші, немов намагається розікласти їх у правильному порядку. Ніби існує певна магічна послідовність, котра здатна розкрити якусь історію. Я весь день ламала над ними голову, але й досі не можу вловити в них жодного сенсу. Уже сутеніє, сонце майже сіло, повітря на дворі і млисте, і сіре. Ліс сповнений миготливими світлячками. Навпроти, великий будинок, крізь кухонні вікна, якого мені видно, як Керолайн завантажує посудомийну машину. Поки вона прибирає після вечері, на горі тет вкладає їхнього сина спати. Ми з Адріаном тісненько сидимо на сходах. Так близько одне до одного, аж черкаємось колінами. Я розповідаю йому про свій експеримент із відеонянею про те, що бачила, як Теді малював, на осліп, користуючись недомінуючою рукою і, чесно кажучи, Адріан має всі підстави назвати мене божевільною. Я розумію, що ця історія схожа на якусь маячню. Тому відчуваю величезне полегшення, коли хлопець сприймає мене серйозно. Він підносить малюнки до самого обличчя і кашляє. «Господи, вони і справді смердять!» «Так пахне в спальні Теді. Не завжди, а час від часу. Керолайн каже, що він мочиться в ліжко». «Я не думаю, що це сеча. Минулого літа в нас була робота в окрузі Берлінгтон. Недалеко від Пайн Баренс один хлопець найняв нас, щоб розчистити його пустирище. Це півакра з дичавілої землі. Бур'яни вище голови. Ми буквально прорубували собі дорогу мачети». «А скільки сміття, ти не повіриш. Старий одяг, пляшки з-під пива, кеглі для боулінгу. Просто неймовірний мотлах. Але найгірше, що ми там знайшли, це мертвий олень у розпал липня. Але нас найняли розчистити ту ділянку, тож нам треба було його спакувати і забрати звідти. Не вдаватимусь у подробиці, Мелорі, але це було жахливо. І я ніколи не забуду, ти постійно чуєш це в кіно, і це правда. Той жахливий сморід». Смерділо як від цих малюнків. «Що мені робити?» «Не знаю. Він бере стосик малюнків і відсовує подалі, щоб не наражатися на можливу небезпеку від них». «Ти впевнена, що з Теді все гаразд?» «Не знаю, що й думати. Це справді було щось ненормальне. Його шкіра обпікала, і коли я до нього торкалась, здавалося, що то був уже не Теді, а щось інше. й казала його батькам». «Що я їм скажу? Мені здається, що вас син одержимий духом Енні Баррет. Я вже пробувала. Вони так розпсихувались. Але тепер усе по-іншому. У тебе є докази. Усі ці нові малюнки. Ти ж сама казала. Теді не міг такого намалювати без сторонньої допомоги. Але я не можу довести, що це Аня йому допомагала. Я не можу довести, що вона прокрадається в мій котеч і залишає їх на холодильнику, бо це якесь безглуздя. Це не означає, що це неправда». Ти не знаєш його батьків, так як знаю їх я. Вони мені не повірять. Треба копати далі, мені потрібен справжній доказ. Ми п'ємо зельтерську воду і їмо попкорн для мікрохвильовки із однієї великої миски. Найкраще, що я спромоглася приготувати на швидкоруч. Мені незручно за таку свою гостинність, але Адріан, схоже, не звертає на це уваги. Він розповідає новини про публічну бібліотеку «Спрінгбрука». Його мати почала прочісувати архіви, але поки нічого не знайшла. Вона каже, що таке в жахливому стані земельні акти, старі газети, усе переплутано. Вона думає, що їй знадобиться ще тиждень. Я не можу чекати наступного тижня, Адріане. Ця штука, дух чи привид, що воно там таке? Проникає в мій котедж. Іноді вночі я відчуваю, що вона на мене дивиться. Що ти маєш на увазі? Я ніколи не могла словами описати це невловимо відчуття десь на периферії уваги, яке іноді супроводжувалось тоненьким писком. Мені кортить розповісти про науковий експеримент у Пенсильванському університеті і запитати в Адріана, чи доводилось йому чути про такий термін як «виявлення погляду». Але не хочу казати нічого, щоб спрямувало розмову на моє минуле. Я і так уже занадто забрехалась. Досі шукаю найкращого способу в усьому зізнатися. «Є ідея», – каже він. «У моїх батьків є невеличка квартирка над гаражем. Зараз нею ніхто не користується. Ти б могла пожити в нас кілька днів. Працюватимеш тут, а житимеш у безпечному місці, поки ми не з'ясуємо, що відбувається». Намагаюсь уявити, як я пояснюю ситуацію Максвелам. Кажу п'ятирічному Тедді, що переїжджаю, бо мені дуже страшно жити на їхньому подвір'ї. «Я не переїду. Мене найняли доглядати за Тедді, і я житиму тут і доглядатиму за Тедді». «Тоді дозволь мені тут залишитись. Ти жартуєш. Я ляжу в тебе на підлозі. Жодних дурниць, просто додатковий захід безпеки». «Дивлюсь на нього, і хоч уже майже зовсім темно, я абсолютно впевнена, що він червоніє. Якщо привид Енні Баррет проникне у твій котедж, він перечепиться об мене і розбудить, і тоді ми з нею разом побалакаємо». «Ти з мене смієшся?» «Ні, Мелорі, я намагаюся допомогти». Мені заборонено мати ночувальників, це одне з правил внутрішнього розпорядку. Адріан притишує голос до шепоту. Я щоранку встаю о 5.30. Я зможу вислизнути ще до світання. Ще до того, як Максвели прокинуться. Вони ні про що не здогадаються. Мені хочеться сказати так. Я за любки побалакала б з Адріаном аж до глухої ночі. І я справді не хочу, щоб він ішов додому. Але мене зупиняє лише одне. Правда. Адже Адріане досі думає, що допомагає Мелорі Квін – спортсменці, стипендіатці з бігу, на довгі дистанції, студенці університету. Він навіть не здогадується, що я Мелорі Квін – колишня наркоманка і повна нікчема. Він не знає, що моя сестра мертва, а мати не хоче зі мною розмовляти, що я втратила двох людей, які були для мене найдорожчими і найважливішими у світі. І я не уявляю, як йому про це розповісти» бо сама ледве можу це прийняти. Ну ж, бо Бомелорі, скажи так, я турбуюсь про тебе. Ти про мене нічого не знаєш. Тоді поговори зі мною, розкажи, що я маю знати. Але зараз я не можу йому сказати. Не тоді, коли мені понад усе потрібна його допомога. Я змушена потримати свою історію в секреті ще кілька днів. А тоді присягаюся, розповім йому все. Він обережно кладе руку на моє коліно. «Ти мені подобаєшся, Мелорі». «Дозволь допомогти тобі». «Я розумію, що він набирається сміливості». «Вже дуже давно ніхто не намагався мене поцілувати, і я хочу, щоб він мене поцілував, але й не хочу, тож просто сиджу завмерше, а він потихеньку повертається до мене». Аж ось у великому будинку навпроти розчиняються розсувні двері, і Керолайн Максвелл виходить на двір, несучи книжку, пляшку вина і келих на довгій ніжці. Адріан цахається і прокашлюється. Ну і що ж, уже пізно? Я підводжусь так. Ми йдемо через двір оминаємо великий будинок і брукованою стежкою виходимо на під'їзну доріжку Максвелів для двох машин. Моя пропозиція залишається в силі, якщо ти передумаєш, каже Адріан. Хоча, як на мене, тобі не варто хвилюватися. Чому? Ну, оця штука, цей дух чи привид, чи що воно там таке. Ти її коли-небудь бачила? Ні. А ти її чула хоч раз. Дивні стогони чи шуми, серед ночі. — Ніколи. — А вона займає твої речі, збиває зі стін картини, грюкає дверима, вмикає світло? — Ні, нічого такого. — От бачиш, у неї було багато можливостей налякати тебе, і вона або не хоче, або не може цього робити. Мабуть, вона намагається спілкуватися. Я думаю, малюнки будуть іще, і коли ми отримаємо їх усі, то зрозуміємо, що вона хоче сказати. — Чи має він рацію? — Не знаю. Але мені подобається спокій і впевненість у його голосі. Завдяки цьому я починаю вірити, що всі мої проблеми цілком можна вирішити. Дякую, Адріане, дякую, що ти мені віриш. Коли я прямую назад до свого котеджу, з внутрішнього дворика озивається Керолайн. Я бачу, ти завела нового друга, сподіваюсь, я його не сполухала. Перетинаю двір, щоб не кричати здалеку. Він один із ваших ландшафтних дизайнерів, працює на Лоун Кінг. «А, знаю, я познайомилася з Адріаном кілька тижнів тому, якраз перед тим, як ти сюди переїхала. Теді був дуже вражений його трактором. Вона робить ковток вина. Він милий, Мелорі, його очі. «Ми просто друзі!» – вона знизує плечима. «Це мене зовсім не стосується. Але звідси здавалось, що ви сидите дуже близько. Відчуваю, що червонію. Можливо, трохи близько». Вона згортає книжку і відкладає її в бік, заохочуючи мене присісти. А що ми ще про нього знаємо? Я пояснюю, що він живе за три квартали звідси, що працює на свого батька і вчиться інженерної справи в Радгерському університеті в Нью-Брансвіку. Він любить читати. Я натрапила на нього в книгарні. А ще Адріан, схоже, знає всіх у Спрінгбруці. А як щодо попереджувальних знаків, є якісь недоліки? Поки я не знайшла жодних. Хіба що він завзятий фанат «Зоряних воїнів. Тобто я не здивуюся, якщо він вирядиться відповідно і піде на їхній фестиваль. Керолайн сміється. Якщо це його найбільший недолік, я б начепила костюм принцеси Леї і стрибала б навколо нього, а коли ти знову з ним зустрічаєшся. Ще не знаю. Можливо, тобі зробити наступний крок? Ну Запроси його в дім. Можете користуватися басейном. Влаштуйте разом пікнік. Я впевнена, що Теді сподобається поплавати з ним. «Дякую, кажу їй, може так і зроблю». Кілька секунд ми сидимо в приємній тиші, насолоджуючись спокоєм ночі, а потім Керолайн простягає руку по своє читання, стару книжку в м'якій палітурці, пошарпану і заповнену численними примітками. На обкладинці зображена оголена Єва, яка стоїть в Едемському саду і тягнеться по яблуко, а недалечко чигає змій. «Це біблія?» «Ні, поезія. Утрачений рай». Колись у коледжі вона мені подобалася, тепер я не можу вчитати жодної сторінки. Так, наче материнство зруйнувало мою здатність зосереджуватись. У мене в котеджі є перша книга Гаррі Поттера. Я взяла її в бібліотеці, щоб почитати Тедді, але можу дати вам, якщо хочете. Керолайн усміхається так, наче я сказала щось кумедне. Мабуть, я просто піду спати уже пізно. ніч Мелорі. Вона йде в будинок, а я потихеньку вирушаю двором до свого котеджу. Знову чую кроків заповіднику Гайденс Глен, чи то оленів, чи п'яних підлітків, чи мерців, хто зна, але ці звуки мене більше не лякають. Бо я вирішила, що Адріан має рацію. Мені не треба боятися Ані, вона не намагається завдати мені болю, не намагається налякати мене, вона хоче щось мені сказати. І я думаю, що настав час обійтися без посередника.